Botoșani și ocupă poziție de play-off în Liga 1, locul al 5-lea, deși a început sezonul cu o penalizare de 6 puncte. Ardelenii s-au impus după ce Larie a marcat spectaculos din farfecă în minutul 89. CFR este pe locul al 5-lea la egalitate de puncte cu următoarele două clasate, Dinamo și Fece Botoșani. Dacă nu ar fi fost penalizată, fosta campioană ar fi fost acum pe locul al 3-lea. Amintim CFR Cluj se află în insolvență și nu are drept de participare în cupele europene. Păi nu, că Liga I e la fel de frumoasă ca Republica Fantastică România, știi? Da, firește -mi. De acolo e. Pai adică cum ar putea fi altă Cu cât altă e mai amărât o echipă mai așa, surgiunită, așa. mai va de ei, cu atât mai sus. Da. Și după ce anul trecut am avut Dinamo și Craiova fără drept de participare în cupele europene, astfel încât a mers câștigătoarea play ului CSM-SIA și la vremea respectivă, ca cu csm poli și... <sus> Bucarată da, da, da, da. se mai schimbă numele, știi, pare mai diversă. <laughs> în Europa League din, din play-out, acum pe poziții de play-off, sigur, mai e până începe play-off-ul, avem CFR Cluj aflată în insolvență Ai și gazmetan Mediaș aflată în insolvență. Ai, deci zis zis din nou cine ar mai trebui acolo. Se ca să prefigurează fie un Playout tablou, frumos Tablou complet Politimișoara Care au plecat cu minus Nu? Cu minus Așa, 14 minus Nu că minus a plecat și Clujul Cu minus 6 Ai, Asta iau. spun Deci cu toate necazurile N-au bani, n-au puncte N-au de niciunele Bine, bravo lor Din punct de vedere sportiv Jos pălăria Problema e că Din punct de vedere ce? E un punct de vedere sportiv <laughs> Foarte nasol Eu <laughs> Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine 7 și 16 minute Living in America James Brown la Europa FM Înțeleg că lumea votează ușor, ușor Pe aici, pe colo, prin Statele Unite Pe unde se mai poate, nu? Poate încurajează și pe noi, noștri pe 11 decembrie Să se ducă și să pună măcar o ștampilă Indiferent unde o pun. 7 și 21 de minute, am deschis ochii și aparatul de radio, evident. Bună dimineața. Bună dimineața. Elevii români care după ei manuale și caiete de 3 din greutatea lor mai nou se merge cu trollerul la școală. Da? Ca să facă trolling. Au de teme de, de numai ăsta. Afare săraci. Avem Și cu roaba. Da, exact. Păi în curând s-ar putea să ai nevoie să nu uh -huh. mai țină trollerul la prea mult. Da, știi care să fie tragedia în momentul în care um, sistemul o să învețe cum să facă manuale virtuale și teme pe caete de-astea, pe tablete și s-a terminat, că momentul ăla o să poată să încarce oricât. O să spună, nu mai e nicio greutate. Bine, sunt vreo 200, cât sunt? 200, de de profesori, deci o grămadă de bani se cheltuiesc în învățământ. Rezultatul? 42% dintre elevii români de 15 ani sunt analfabeți funcțional. Adică nu înțeleg ce citesc. De fapt. Acum depinde ce citesc, că dacă îl citesc pe Cristoiu, ar putea să nu înțeleagă 99%. Deci asta e, așa se, dincolo, să lăsăm ipocrizia deoparte. Așa. Dincolo de toate sfărăielile și vorbele mari și salarii mici și ce nenorocire și cât muncim noi și câte temele dăm și asta e rezultatul. 42% dintre elevi sunt analfabet funcțional și aproape jumătate nu trec bacalaureat. Asta este rezultatul că nu înțeleg ce citesc. Da, citesc, deci analfabetismul ce... funcțional e imposibilitatea de a înțelege un text proaspăt citit. Adică îi dai elevului de citit o pagină dintr-o carte și după ce o citește îi cer detalii, ce ai citit aici, despre ce ai citit. Și 42% reușesc să citească pagina, adică știu să citească, știu literele, uh -huh. știu să buchisească, da? Dar, Dar nu, nu sunt în stare să spună nimic Din ce au citit E ce ni se întâmplă nouă De exemplu Când citim Hegel, dragă <laughs> Deci noi citim Hegel Asta Bine, da. acum unele, unele texte se repetă, știi Sunt elevi care au citit Din lucrarea domnului Ponta Și au... da. după ce, ce au citit ce au zis, Băi E ce parcă mi a duc aminte, am mai da, citit asta mai devreme. Dar unde a mai fost? Unde am mai, da, unde am am mai citit fost? chestia asta, știi? Da. Pe de, de altă parte, se și citește mult. Adică, eu am văzut și din asta. La biblioteca de la mine din sat, din colț, mama era unii de început să citească. Oi, a citesc în fiecare zi până li se roșesc ochii. <sus> și duc acasă, să se ducă acasă să-mi unde cap de la cât au citit pe cuvântul meu. E ceva. Și le e greu să leagă cariera. Da. Deci, ce să. Dar atât... Bine, aia care citește la tine în sat, bănesc că se mai în vârstă. <sus> Da, sunt mai în vârstă, că le-a plăcut mult așa. școala, și au rămas Tot să mai studieze. Toți mai Domne, studiază. Nici ei nu prea înțeleg prea mult. După un anumit timp, deci citești atât de mult, încă după un timp te ia de cap și nu mai știi da. ce citești. Dar nu nimic. Le mai explică nevestele acasă. De mai asta. Mai să. cu Vlad Petranu și George Zafiu la Europa FM. Rămâneți cu noi, vorbim de cadouri peste câteva minute Ce își mai doresc copiii când vine vorba de cadouri? Pregătiți-i și pe cei mici să ne sună la 0372069599 Ca să ne dea sau să vă dea idei În fiecare zi ai puterea de alege Să mergi înainte sau înapoi Să fii fericit sau trist Iubitor sau plin de ură Satisfăcut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 Suntă cu atenție următoarele secunde și încearcă să identifici ce se aude.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 Este Black Friday la Flanco, reduceri pe bandă rulantă până la 80% și credit pe loc fără adeverință dacă soliciti cardul Setelen Flanco Dragi colegi, am adus la toată lumea cafea, din partea mea, cafea Alegria Dar ce-ți Ai câștigat la loto? E, încă nu, dar poate câștig o mașină sau măcar o trotinetă, poate și o tabletă Iar acum că ați băut cafeaua, toate paharele la mine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 ai. Răuren, dulceață, vișine 350 de grame la doar 7,99 lei și Joye XXL, napolitană cremă diverse sortimente, 46 de grame la doar 1,09 bani Mega image, de 500 de ori inspirație pentru inima casei tale. practicar te așteaptă la marea redeschidere din militari cu prețuri incredibil de mici și multe cadouri pe loc. Poți câștiga biciclete Pegas, excursii în Europa, produse pentru casă și grădină sau chiar marele premiu. Un autoturism Kia Seed. Grăbește-te să vii în militar și Center și sărbătorește alături de noi redeschiderea magazinului Practicări Militari în perioada 28 octombrie-13 noiembrie. FM, bună dimineața, 7 și 33 de minute. Banca Transilvania te invită să asculti Busy Day la Europa FM. Ascultăm Busy Day, bună dimineața, Moise Guran. Bună dimineața și bine v-am găsit. Mai am puțin și Izbucnesc. vreau drept de vot în Statele Unite. Nu să emigrez, nu, nu las eu o țară de interesantă ca România pentru plictisea la americană, dar ca cetățean al planetei vă spui, nu-i normal să avem și noi ceva de adăugat în legătură cu jandarmeria mondială? Ba, dacă mă suportați Care de 3 minute o să vă și explic O singură chestiune vă mai rog Să nu vă simțiți jigniți de datele ce vi le voi prezenta Și interpreta Busy Day cu Moise Guran, La Europa FM Institutul pentru Studii Sociale și Politice s-a jucat puțin cu românii de a globalizarea și a întrebat cu cine ar vota în cazul în care ar putea alege ei președintele Americii. Evident, 70% dintre români ar vota împotriva lui Donald Trump, gândindu-se probabil la interesul imediat al țării noastre. Și așa aș face și eu, v-am mai povestit. Doar 6% dintre români ar vota cu Donald Trump, iar sondajul a avut inspirația să-i întrebe și pe aceștia ce surse de informare TV au ei în general. Ați ghicit, Antena 3, Antena 1, Realitatea TV, pe astea. Procentul celor care ar vota împotriva lui Donald Trump coincide în mare măsură cu celor românilor care au încredere în NATO, 80%. Chiar dacă puțin peste jumătate dintre compatrioții noștri nu cred în posibilitatea unui război între SUA și Rusia și nici în destrămarea Uniunii Europene. Și totuși există un nucleu dur, și chiar dacă minoritar, din ce în ce mai numeros, de oameni care nu numai că sunt predispuși la intoxicarea mediatică, una chiar de alt tip decât cea televizată. Acum vreo 2 ani după izbunirea războiului din Ucraina, vă avertizam să fiți atenți cu cine vă prieten. Tenis pe rețelele sociale Că cele sunt mult mai puțin nevinovate decât par Sunt un instrument global Iar asta le face cu adevărat periculoase Mai ales în condițiile în care informațiile diseminate Global, cum spuneam Nu sunt verificate cu adevărat de cineva Decât poate prea târziu Problema cu internetul și bombardamentul informațional Pe care acesta îl face asupra omului modern Este că nu te face mai prost Nu, din contră Problema este că te face să te crezi mai deștept Fără să fii de fapt cei 6% români care ar vota cu Trump sunt de fapt mult mai puțini decât cei 20% români care fie habar n-au că în America sunt alegeri, fie dacă au auzit nu știu exact pe cine ar vota, că nu cunosc actorii. În cele mai multe cazuri, votanții lui Trump sunt oameni care au fost intens bombardați ani de zile cu teoria ale conspirației, cu masonerii financiare și politice, cu atacul cu euri pe care americanii se știe le exercită asupra țărișoarei noastre doar doar n-or secretele din bucegi, ba chiar și cu otrăvurile farma, despre care lumea zice că trebuie evitate, chiar dacă risă-ți moară copilul la adolescență pentru că n-a făcut bubatul în copilărie și tu, părintele lui, nu l-ai vaccinat ca ai citit nu știu ce minuni pe internet. O nebunie, nu alta, literalmente. La întrebarea cum de a ajuns America într-o asemenea stare de delir colectiv, încât exponentul unor astfel de teorii, unul care își amenință vecinii cu ziduri medievale, iar adversarii politici cu pușcăria e unul de să joace pe muchie pentru președinția în America, răspunsul e simplu și de fapt nu prea e. Nație mai avansată tehnologic cea americană este mai expusă acestui tip de bombardament irresponsabil decât cea românească. Dar, mare atenție, astfel de arme de manipulare în masă sunt mult mai eficiente pe fondul unei educații precare. Nu analfabetismului să ne înțelegem, cei care folosesc internetul sunt cel mai des oameni cu școală, adică au studii medii, cel puțin, ceea ce nu înseamnă nici în România și nici în Statele Unite că acei oameni sunt foarte stăpâni pe cunoștințele lor și că s-ar baza pe ele în cazul în care undeva, chiar și pe un site de internet, cineva ar scrie altceva decât știu ei. Desigur, mai contează și între cine și cine ai de ales. Săracei americani chiar au o alegere grea de făcut între nesfânta Hillary și complet aerianul Donald Trump. Din punctul ăsta de vedere, vă spun sincer că am glumit la început. Cu corupți sau bâlbâiți, cu mimoze populiste sau cu tehnocrați convertiți, România stă mult mai bine decât Statele Unite. Anul acesta, la alegere, atât să nu aberăm. Dar adevărul simplu este că în anul de grație 2016, eu mă bucur sincer că român și că voi avea de ales în România, iar nu în Statele Unite ale Americii, unde opțiunile sunt mult mai urâte decât la noi. Busy Day cu moi, seguran, mulțumim moi să la unu și un sfert, te așteptăm pentru România în direct la Europa FM. Pastila Busy Day v-a fost oferită de Transilvania, banca oamenilor întreprinzători. Europa FM pe aceeași frecvență cu tine.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 Nu uitați să aș like, să lăsați un comentariu și să Haide de jos acum din nou. Te o treabă de făcut. Și multe alte le o stau. O stau acum în grija ta. Te grijile. I'm de minute, Europa FM. Cine m-a făcut-o mare să aibă grijă și de cadourile mele, pare a spune Delia. E <laughs> foarte drăguț. <drum. laughs> Stai că vine, eu vine Moș Nicolae, e Moș Crăciun, nori, toți copiii se bucură să primească în cadouri. Cred că și-au făcut deja listele, cred că Părinții încearcă deja să intermedieze trimiterea de scrisori către Moș Crăciun am, Și dacă nu da. trecut, dacă <coughs> anul anul trecut am scris noi scrisoarea Alex, Andreea asta scrie Chimiter. chiar ea, nu? Da, da, da, da Și da. pentru că... Auzi, da, da a ales să scrie direct cadourile, știi? Adică fără... A scris, dragă, Moș Crăciun, hai, livrează. Da, direct. Deci a scris lista, nu scrisoare. A scris lista, mă. Dar tu scrie, mă, scrisori la Moș Crăciun? Eu nu, pe vremea aia nu scrieam. Nu scrieai Doar scrisori? Doar așa și al, cred că aveam... Mm -hmm. cum, cumva aveam o legătură directă cu el da, eu, eu am avut acces direct Aveam acces direct la Moș Crăciun Sigur, pe vremea aia se mai chema și Moș da, <laughs> da, mai Aveam res. acces direct Vorbeam cu tata Și <laughs> el știa exact cum Probabil se Probabil că el vorbea direct cu, da. cu Moș Gerila. Da. Da Bine, un profesor descrie o întâmplare Cu mă rog, ce-și mai doresc copiii pentru site-ul republica.ro. Spune că auzit doi copii dialogând în pauză despre ce cadou și-ar dori. Un telefon ultimul model, zice unul dintre puși, că tableta are deja și profesorul dă un test la oră, îi întreabă pe copiii din clasa lui ce cadou vreți de Crăciun și îi să pună trei obiecte sau ființe și e foarte, adică sau eu, eu dacă m-ar fi întrebat, aș fi trecut o ființă, ah. dar mi-e teamă ca Nu numai un cățel ce te uiți așa da, urât da, da. sau o pisicuță pisic. <laughs> din 21 de copii 16 au pus pe primul loc un gadget, telefon, tabletă sau laptop și după ce i-a întrebat în ce scop ar vrea să folosească toate aceste lucruri și răspunsul în cor a fost pentru a ne juca da, Bă, să știi că există viață -și, mai... și cu tabletă, ce -și mai doresc copiii de cadou uite, de, de exemplu răciun. De exemplu, deși eu am spus mereu, Alexandra are tableta la dispoziție permanent, da. uite de exemplu seară. A Așa. ales să se joace cu maica să să coloreze, să facă tot felul de chestii. Pereții. Tableta era lângă ea, nu. Auzi, da, a colorat pereții până acum. Nu, pereții nu. A colorat când era foarte, foarte mică. Cred că avea Aha. vreo 2 ani și ceva. A, cu pixul, da. toată bancheta, aveam o, o a, bancheta, canapeaua. Bă, canapeaua de pile da. galbenă. a ce drăguț. Și a făcut-o toată cu albastru Era să le Mă, Că cam Zero. și leșina, dar nu ne aducem noi aminte Hai să vorbim 0372 069599. Am vrea să aflăm și noi Ne faceți un pic de niște sugestii așa Ce vor copiii de Moș Nicolae Că el vine anul ăsta primul să ne facă sugestii, sugestii? părinții, da, chiar -a Antonio, bună dimineața Ah și copiii, da Antonio, Bună, cu... bună, bună dimineața Bună dimineața Domnul Antonio, ce mai faceți? Bine, mm, bine. Ce ai vrea să-ți aducă Moș Nicolae sau Moș Crăciun chiar? Păi eu aș vrea să ne aducă Mă trei lucruri Ia zi. Uh, Un hoverboard O trotinetă electrică Și un iPhone 7 7 <laughs> Auzi, dar Numai lucruri de-astea de deplasat pe ori hoverboard, ori trotineta electrică Acum și tu exact. pe câ Câte poți să te dai în același timp? Asta e întrebarea, știi? Când o să fim mare o să câte mașini o să vrei? Hm? <laughs> care e mai în fel de transportat. Aha, și iPhone-ul 7, vrei un iPhone 7? Asta, da. asta e planul. Da. Bine, mă, Antonio, ce ai să te, zic, ce timp cu te bați cu Vlad. Da. Eu am, eu am comandat unul acum o lună jumate deja de la o firmă românească. Mi-au luat banii și au fugit cu ei. N-am primit. Deocamdată dată niciun telefon. De la un moș românesc. Da, un moșu românesc mi a cred că mi a tras țeapă. Bine, Cătălin, bună dimineața. Salut. Bună dimineața. Am pare rău că nu l-am băiatul meu lângă mine, că da. și ți fi dori să vă spun Edi că a trebuit să-l las la școală mai devreme. Da. Da, o să vă povestesc cu o fază. Hai să am a făcut -o anul trecut El a făcut listă către Moș Crăciun acolo Și a zis, dragă, Moșule, vreau 1, 2, 3, exact tot ce a vrut de ah, acolo așa. Și a început să-i numere Bă, un Lego, ba o jucărie Păi la 7, și-a scris un iPhone 6 ah. Și este zamăgit că Moșul i-a dus Două Leguri, dar Niciun iPhone, șapte, iPhone. Nu el a adus Și zice, a, cred că Moșul n-a înțeles am înțeles că vreau 7 iPhone în plus. Și <grijin> ceva deci, se ca anul acesta, când îi fac lista, adică două zile după Crăciun, o să îi le scriu cu bulinuță. Să înțeleagă să mai lucreze câte una din fiecare. Auză, câți ani ai tu? 9 ani. Mamă și 9 ani acum, în februarie. Mamă, ce tari sunt, deci iPhone la 9 anișori, ultimul model de iPhone da, și are șanse? Eu n-am avut niciodată, dar el și-l dorește de mult. Deci eu la 14 ani speram să primesc un ceas și am negociat cu Moș Gerilă, ca să zic așa, vreo 2 ani până am primit primul ceas. Da, l-ai primit la 21. Da, nu am primit ceas, ceasul Vostok, un ceas rusesc. El nu arăta ora precisă, ceea ce pe vremea respectivă putea fi chiar o problemă, acum da, sunt da. ceasuri peste tot. Îți pune amintea la contribuție Oare cât ar fi da. uh, Irina e cu noi. Bună dimineața, Irina! Bună, Irina! Alo? Hei! Bună. bună, Irina! Bună! Bună! Ce faci, Irina? Câte ani șorei? ore uh, dimineața, am șapte ani. Șapte ani, așa mare ai crescut. Și azi tu, ce cadouri vrei tu de moș Nicolae sau de moș Crăciun? Uh, de moș Crăciun vreau niște role. Role? Mamă, da! dai da, ai și genunchiere pentru rolele alea și cotiere am. și cască? Am, am, Aha, Deci numai niște role mai trebuie. Bravo! Păi da. Bravo. uite, moșiu te-a auzit, să știi, amândoi te-au auzit. Acum să vedem, moș Nicolae teoretic vine primul și ar trebui să se descurce. Ioana, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dim... este o mașină, nu dorește să vorbească. E De Ioana, câția ne are? 12. A, 12. Noi, dacă îi spunem bună, Ioana, ea ne răspunde? Teoretic, da. Ea zic bună, Ioana. Bună. Aha, bună. Bine, Ioana, ne scuzați. Mulțumim tare <laughs> mult de telefon. Dar n-am aflat ce vrea. Asta da, așa, ce vrea Ioana? Se aducă moșul. Totul în Harvard. Tot un hoverboard Bine E nenorocire E nenorocire Astea sunt cascheturile alea Dar cu roți transversale Așa, nu? Mi-a sunat Val, bună dimineața Hei, Val Bună dimineața, Salut. sunt unul cu capul în nor și unul foarte împiri, să zic așa, lucrăși dorește vedem. un Xbox, clar, nu no. avem scăparea noastră Da mai eu am și playstation mai mișto ier, El a fi aflat că nu există moșcăcii, unde nu mă mai ia acum, acum cu Asta nu e o mare prostie, așa ceva, e, nu? Nu. e greșit, cum și să ea, nu Eu m-am întâlnit cu el chiar zilele astea Da, stai. a venit chiar al altăieri pe aici să trebe Da și Val, cred că nu, așa Închide-l pe nu? E foarte multă călăgie, la. Aha. Am înțeles. Și bine vales ți mulțumim. Auzi, Luca, dar tu mi-ai dat o înregistrare aici. Cine sunt ăștia băieții, sunt băieții? mei când am fost noi la Cluj și am înregistrat cu mai să vor de Crăciun și sunt foarte mult anul ăsta. <laughs> Zou? Da. Am fost cu mintea acest san. Ăsta e Ștefan, șapte ani. Da. Eu mă cheamă Ștefan Pastia. Am șapte ani. Și am un frate de patru ani. Așa. Dă-te și tu lângă fratitul, Stevadu-mă. Și Așa. Dă-te mai în spate, Radu. Ia, mai bon se aranjează. Și si? vrea un de... dă vă mai în spate, că nu se vedem. Așa. Dă-te mai în fratitul. Un remi. Așa. Remi? O, mă, ce Băieții jucătări. <laughs> Monopolie. Monopoly. Și mai gândește-te puțin. Radu, tu zi, dragă-mă și Crăciun. Dragă-mă, Crăciun. Mă cheamă? Mă cheamă. Cum te cheamă? Radu Pastia. Și am? Căția? Ce am? Treia. Spre patru ani, am da? Patru. Și te duci la grădiniță? Oi păi, da, m-am dus acolo. Păi, și ți-a plăcut? Da. Și da. ești cu minte? Da. Și mănânci tot? Da. Bravo. Un pic, și ce vrei tu să te aducă mă și Crăciun? Um, o mașinuță O mașinuță Care vrea să mă aducă O tabletă verde o, o tabletă verde? verde? Da păi până acum ei că vrei să-ți aducă un cadou roșu Păi am văzut. Ce vrei să am, am zis că vreau Un cadou roșu plin și... Plin de ce? De și mai vreau Apă și solare Și moaste, Și apă cu bune și apă fără bune Bun. Bun. deci, deci bune tu vrei, vrei. ca de la Măș Crăciun O cutie cu căpșuni, da? Da și Ștefan, te-ai mai gândit? Asta e nemățesavru. Asta să cu table să table cu table cu table cu table cu table cu de Lego, table da cu table cu da. așa cu table de table cu table cu table cu table și un de stop. și Și de mașin, și și... Si? Vezi cât te vrea? Și si? si, si te acum, prinde filma și voi mult, că prinde dacă aș filma 10 minute... De vrea un dovleac mare, vrea căpșon, vrea apă plată și apă minerală Asta sunt cadourile de bază pe care le vrea Radu Și o mașinuță Să-i întrează cu Lego, cu Monopoly, jucători Dar revedere, moșcăciun Și tu cum ai faci la revedere? Ai ideea, mocăciun Ai ideea, mocăciun asta e de la apă minerală Sunt fanul copiilor tăi, sunt cei mai drăguți Pe Ștefan îl știu de la life pe plajă Pe la Micu nu l-am văzut, dar sunt lui, clar E la la vedere mult clăciun Bă, am, fi fi să... am fi vrut Super. să mai stăm de vorbă cu copiii în dimineața asta. Hai, mă, poate vorbim și mâine de cadouri despre Moș Crăciun și Moș Nicolae. Puteți Ali, să asta se deschideți puteți... și durează Da, da hai puteți... să deschidem și mâine linia. Uite, mâine deschidem din nou liniile ca să vorbim despre Moș Crăciun și Moș Nicolae și cadouri și toți copiii își doresc, doresc cadouri da. până la urmă. Putea să facem dacă vreau emisiune numai cu muzică grecească și cu telefoane de la? This <laughs> <laughs> România în direct. Alege să înfrunți adevărul. Pe mine mai îngreadează cel mai mult în trafic, ce care nu știu să și aprindă farurile. Poliția dea amenință celor care merg prea încet. Eu cred că educația e cea mai mare problemă. Toate pleacă de la școala de șoferi, Eu așa zic că am avut două incidente în ultima vreme cu șoferi analfabeti, nu știu să scrie amiabila. România în direct.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 Hei, hai să-ți dau un punct. Când dai masă mare, fă provizii în săptămâna XXL. surprinde prietenii cu sandvișuri cu cașcaval la cuptor, cozonac pregătit acasă și suc de portocale. Pentru mese îmbelșugate, în săptămâna XXL, la Lidl, ai solevit afrești de portocale 1,25 litri la 6,99 lei, castel o făină pentru cozonac 2 kg la 3,29 lei și bluie Dino cașcaval moeciu 400 de grame la 7,89 lei. Lidl, merit să fii surprins!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 Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana. Bună dimineața. Bine v-am găsit la știri. Vremea închisă și rece astăzi, mai ales în centrul sud-vestul și nord-estul țării, va ploua în majoritatea regiunilor, cel mai mult în nordul Olteniei și al Monteniei, în Transilvania și Moldova. unde cantitățile de apă vor depăși local 15-20 de litri pe metru pătrat, iar în Carpații meridionali și în Carpații de Curbură vor fi peste 35-40 de litri pe metru pătrat. La munte la altitudini mari precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla cu putere în regiunile sudice și sudestice și pe crestele montane. Maximele vor fi cuprinse între 4 grade în estul Transilvaniei și 21 în sudul Dobrogei. Plouă astăzi în capitală bate vântul, iar maxima se va situa în jurul valorii de 14 grade. Legea prin care salariile din sănătate și educație se majorează aprobată de Parlament, controversele continuă, însă liberalii care nu au fost aseră în sala de plen a Camerei Deputaților la momentul votului reclamă faptul că nu a fost gvorum. O filmare dată publicității de agenția news.ro arată că în sala de plen se aflau doar 153 de parlamentari în condițiile în care era necesară prezența a 177. Președintele Camerei Deputaților, Florin Iordachie, spune că așteaptă contestația anunțată de cei de la PNL, dar că are încredere totală în cifrele prezentată de secretarii de ședință privind vorumul în momentul votului, iar liderul PSD Liviu Dragneaț nu se arată interesat de demersul celor de la PNL. Abar n-am ce imagini arată liberalii. eu am fost, am votat, au imagini, au dovezi, au altceva să conteste cei care au condus ședința și care conduc Camera Deputaților, trebuie să răspundă la aceste lucruri. În rest, numărătoare, să numere voturile, să numere pozele, chiar nu-i treaba Camera a Deputaților a adoptat aseară în calitate de for decizionar legea de aprobare a Ordonanței de Urgență 20 pe 2016, prin care sunt majorate salariile în educație și sănătate în medie cu 15%, au fost 184 de voturi pentru potrivit numărătorii anunțate de către președintele Camerei Deputaților, Florin Iordache. Un singur deputat a refuzat să-și exprime votul. Prezent în Parlament la dezbaterea legii, ministrul Muncii Dragoș Puzlaru a repetat și cu această ocazie că bugetul nu are cum să susțină astfel de majorări și a adăugat că ele nu rezolvă inechitățile din cele două domenii. Avem, de fapt, lucruri care sunt ascunse în grile și care sunt, de exemplu, că la farmaciștii primari salariile cresc cu 53%. Și, repet, aici nu discutăm de farmaciști debutanți, de tineri care trebuie încurajați să intre în sistemul de farmacie, ci de farmaciștii cu experiență la care salarii cresc cu 53%. În mod similar, la contabili care au creșteri de 63% directorii de școli care au chestii de peste 50%. Dacă aceasta este intenția, atunci înseamnă că nu am învățat nimic din lecțiile anterioare și pe problema de echitate. Majorările salariale ar putea ajunge pe masa curții constituționale, după cum a avertizat guvernul, care s-a opus planului invocând că parlamentarii nu au indicat sursele de finanțare. O sesizare la CCR se gândesc să facă și liberalii, așa cum a anunțat liderul deputaților liberali, Eugen Nicolaescu. Alegeri prezidențiale în Statele Unite, Hillary Clinton a câștigat alegerile în prima localitate care a votat. Americanii aleg astăzi al 45-lea președinte al Statelor Unite dintre democrata Hillary Clinton și republicanul Donald Trump pentru a-i succede lui dacă Obama în fotoliul de la Casa Albă unul dintre ei are nevoie de cel puțin 270 de electori. A, trebuie. A, trebuie. În orașul dixville Notch din statul american New Hampshire, lupta deja s-a tranșat. Acolo, prin tradiție, persoanele cu drept de vot se strâng la miezul nopții și votează, iar rezultatele sunt anunțate câteva minute mai târziu. Democrata Hillary Clinton a obținut deja cele mai multe voturi acolo. Distanța în sondaje s-a redus în ultimele zile, însă Hillary Clinton este considerată în continuare favorită și este creditată cu cele mai mari șanse să obțină votul a 270 din cei 538 de electori, de care este nevoie pentru a învinge în scrutinul prezidențial. Peste 40 de mii de persoane au participat la ultimul meeting al ei din Philadelphia, cât despre Donald Trump, Republicanul a mers în ultimele ore în Florida, Carolina de Nord, Pennsylvania și Michigan. The polls just came out, we're leading in Michigan, we're leading in New Hampshire, we're leading in Ohio, we're leading in North Carolina... Între timp, autoritățile new anunță că un număr record de polițiști vor fi desfășurați în ziua alegerilor pe străzile metropolei, după ce au apărut informații despre o presupusă amenințare teroristă. În oraș vor fi și Hillary Clinton într-un centru de convenție de lângă râul Hudson și Donald Trump în cartierul Manhattan. Lucian Popescu. Mulțumim. În Japonia, o surpare masivă de teren de aproape 300 de metri pătrați în Fukuoka, în sud-vestul țării, a provocat haos în centrul orașului. Traficul a fost întrerupt, alimentarea cu energie electrică a fost oprită iar zonele învecinate au fost evacuate. Autoritățile spun că nu sunt răniți, însă există temerea că groapa imensă din asfalt se va mări și că va afecta clădirile din apropiere. Oficialii suspectează că surparea a fost provocată de lucrările de extindere a unei linii de metrou. Știrile s-au aici, dar găsiți informații și pe site nostru știrile europa.fm.ro Ioana, mulțumim! Sport Luca Pastia! Bună dimineața, Laurențiu Reghe, am fregretă că Steaua și-a pierdut galeria din cauza conflictului cu Ministerul Apărării Naționale. Aseară, în emisiunea lui Ovidiu Ioanițoaia, Tribuna 0, la Europa FM, antrenorul a vorbit cu un membru al galeriei Peluza Sud, care cere desființarea echipei actuale cum puneți problema, nu este, nu este corect. Deci da, să, desfințe, este de... să desfințeze noi să renunțăm la echipă. Da. Dacă voi nu vă împiedică, voi nu vă identificați cu echipa, de ce să păi se da, clar. Păi și să faceți altă echipă, dacă... Pentru că aveți mai suporte de genul Bain, Dar nu e, e problema. Vă... Ascultă-mă, George, pentru noi este o mare problemă că nu avem suporte și nu vă avem pe voi. Credem pe Pentru noi este o problemă foarte mare, iar eu să știți că nu numai eu, cu toții suferim din această... Se joci Steaua cu 30.000 de oameni și alta e sa joci cu 3-4.000. Este o diferență foarte mare. Laurențiu Rege, că cam fia mai transmis suporterului că și pentru cei care nu se identifică acum cu Steaua, ar fi mai bine să se găsească o soluție cu actuala echipă participantă în Cupele Europene, decât să formeze una nouă care să pornească din Liga A5-a așa cum s-a întâmplat cu Rapid. Ce aveți, mă, cu rapid? <laughs> Ia nu mai pune da? Rapid lângă Steaua. Vă rog eu frumos <laughs> Bine, mulțumim pentru știrea din Sport 8 și 6 minute. Republica Fantastică România. înțeleg că în Parlament să se face o comisie care să verifice anual pe senatori și deputați dacă au un handicap care să le permită să continue munca. Nu, dar, dar și o eu idee. Europa e verna. pe aceeași frecvență cu tine. Mai stai, tu spui destul, când eu cred că ar mai, tu calculată, eu ma sparte liniștită, când eu vreau ceartă Eu vreau să vă mergi, Tu filme pe bandă Siară ne bate pe telecomandă Ce numatic, ce frumos O prea sexy, eu prea gelos Când ne-am găsit, noi toi Unul îl altul războc, da noi le primi. Tu cine ma trag, eu directia tu volo eu vreau specific, românesc, că tu ma tu deja sunt la kinesesc, eu vreau la munte, tu vei la mare, eu pe elardesci, tu boi de soare, scu, escu, eu cu atescu, eu e minesc, tu e minescu. Ce romantic, ce frumos Tu prea sexy, eu prea gelos Cu ne-am si noi doi Unul pac altul război Dar noi ne poți De sastru, dar nici nu vreau să mă gândesc, Ce am fi unul fără altul. Vizica spune clar Că extremele se atrag Când e dragostea cumva ne mânnim ca in Că noi ne Oh, oh, oh. Alege să fii smart la Europa FM Concursul vostru preferat peste doar câteva minute Începând în scrierile 8 și 10 minute Vă spunem bună dimineața din Republica Fantastică România O întâmplare care se ocupă astăzi de o întâmplare ireală Ireală dacă n-ar fi în Republica Fantastică România Că aici tot irealul poate deveni Absolut. foarte adevărat Este deci cazul unei femei din Cara Severin Care suferă din păcate de un handicap irreversibil Este surdomută din naștere doamnă și are o pensie de invaliditate de 400 de lei și pentru banii ăștia statul român pune să vină periodic la verificare la București să vadă experții dacă nu i-a revenit cumva glasul. Nu cred, sau auzul. Ba da, păi asta e treaba. Au mai... Băi, acum au mai fost cazuri dintre astea se știe cu amputați, chemați periodic la comisie să arate că nu le-a crescut piciorul de anul trecut încoace. Alo, Costelei? Ia vină încoace să vedem. Ce picior ziceai că-ți lipsește? Stângul. Ia... Ți-a crescut? Parcă um, 5 cm mai mult. Nu, nu mi-a crescut. Bine, hai mai de un an. Știi <gântu> banii. Bon. E real, da. Revenind. În vara asta, comisia documentează site-ul reșița.ro, i-a tăiat acestei femei din care și pensia de invaliditate pentru că nu s-ar fi prezentat la comisie. Deci, femeia e surdomută din naștere și trebuie să înțelegeți aberația. Deci, e surdomută din naștere și trebuie să se ducă. Ia zi. Vorbești? E. A, ah, bun, hai. Poate doar o minune, știi? Se da, schimbe chestia asta. Bun. Totuși, scrie acest site, femeia a fost la examinare, dar ea a ratat evaluarea deoarece, citez, n-a auzit când a fost strigată pe nume. În cadrul. poate și pentru că e surdă mută? Adică, vă imaginați. Vă rog Aplicat să vă imaginați. Da. Vă imaginați scena. Doamna Topliceanu o cheamă pe doamna asta. Deci, vă imaginați scena lume. La comisie, acolo stau săracii claie peste grămadă, vai de capul lor, aduși cu scaune, cu rotile, cu nu știu ce. Și în comisie se discute. Hai, să cine urmează? Să uită și polițistul, spune madam Madame Topliceanu. Bine, care e problema cu asta? E surdă, domnule, n-aude. Surdă. Bine, strigo să intre. Înțelege? Madame Topliceanu! Nu e, domne, răspund nu răspunde. N-a venit să a taie, frate, pensia. Înțelegeți? Bun. Situația e de altfel revoltatoare, zice Reșița.ro, că oricum femeia nu are cu cine să se înțeleagă, deoarece în comisie nu există niciun membru care să cunoască limbajul mimico-gestual folosit de Cărășancă. De deci vine persoana în chestie care are pensie de handicap, de invaliditate, că e surdomută. Și comisia să verificăm dacă e surdomută. Cum? Ea întreabă, e surdomută? și doamna respectivă face cu mâinile. Ce zice asta, mă? De ce dă din mâini? Nu știu, frate. E, sunteți surdă o mută, doamnă? Nu știu ce vrea. Doamnă, nu mai dați din mâini. sunte surdă o mută? Nu răspunde. Ia dă-o afară, mă. Înțelegeți statul român? Republica Fantastică România? Da. Și asta e. Poate că cine știe după ce au strigat-o pe doamnă și n-a răspuns, ori fi zis, după ce au aflat. A zis, băi, dacă n-au zis n-am strigat-o. Păi trebuie să-mi trebuie. Care-i problema?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 Pe 7 și 8 noiembrie, cumperi băutură necarbogazoasă prigat 1,75 litri la 4,20 lei și primești un pliculeț cu troli. În plus, ai 20% reducere la gama de vin, vin spumant și cutii cu bomboane. Carrefour, pentru o viață mai bună!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 Hei, hai să-ți dau un punt! Când dai masă mare, făți provizii în săptămâna XXL! surprinde prietenii cu sandvișuri cu cașcaval la cuptor, cozonac pregătit acasă și suc de portocale! Pentru mese în belșugate în săptămâna XXL, la Lidl ai solevit afrești de portocale 1,25 litri la 6,99 lei, castelo o pentru cozonac 2 kg la 3,29 lei și bluie din o cașcaval moeciu 400 de grame la 7,89 lei. Lidl, merit să fii surprins! Mergeți înainte. Opriți. Mergeți înainte. Opriți. Așteptați să se elibereze intersecția. Fan Curier prezintă o zi obișnuită în cu părăturilor, Multe livrări, multe provocări. Oriunde cu plăcere. O campanie inspirată din faptel reale, livrată cu o doză de umor de Fan Curier.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 Împreună cu tine am deschis 500 de magazine Suntem de 500 de ori mai aproape Ca să aducem de 500 de ori mai multe inspirații Așa că trebuie să sărbătorim Te așteptăm în Mega să vești ce ți-am pregătit În perioada 3-9 noiembrie ai Paladin, mozzarella 250 de grame La doar 9,59 Vegeta, bază mâncare, legume 75 de grame La doar 1,69 Și Mediteranea, prânză halumi 200 de grame La doar 13,78 Mega Image, de 500 de ori Inspirație pentru inima casei tale Vino la mara deschidere a magazinului Practicări din Militar Shopping Center Te așteptăm cu cele mai bune oferte și prețuri incredibil de mici Cabină de duș 90 90 cm, sticlă securizată 4 mm, cădiță înaltă și baterie duși incluse la doar 689,90 lei Grăbește-te! Stoc limitat! la la casă, la casă.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 cea mai bună muzică LP la Europa FM 8 și 26 de minute. Uh -huh. Să spunem la mulți ani Sfinților Mihail și Gavrila astăzi. Da, da, la mulți ani tuturor celor. Da, să trăiști cu numele asta: Mihail, Mihaele, Gavril, Gavrile. Sfinții Mihail și Jean Gavril vin în deșteptarea după noi să cânte de ziua lor. Magi! Bun! 1769 SMS cu tarif normal, așteptăm uh, cât mai multe SMS-uri pentru înscrierea la concursul nostru. Alegeți să fii smart, scrieți cuvântul smart, urmat de numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM. Și poate ajungeți în direct, puteți câștiga un smart TV în câteva momente, practic, pentru că doar atât durează până să răspundeți la întrebarea noastră. 1769 SMS cu tarif normal, scrieți smart. Numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa FM <fie> Ok mm -hmm. <fie> Bine Reuters scrie despre castelul Ilia H.D cu următorul titlu. Extrem de înfricoșător cu locuri rezervate fantomelor. Wow! Castelul Iulia H. da. O legendă, într-adevăr, a fost construit de Bogdan Heretici cu H. În memoria ficei sale, care a murit la 18 ani, amintește Reuters, uh. care după aceea adaugă în anul 1888... Fica scriitorului și filologului român Bogdan Petricecu, HDU Iulia, a murit la vârsta de 18 ani după ce s-a îmbolnăvit de tuberculoză. În anii de după moartea fiicei sale, intelectualul a dedicat mult timp și energie pentru rememorarea ei. HDU a fost inspirat de mișcarea spiritistă, prin intermediul căreia a pretins că poate comunica cu Iulia dincolo de mormânt. Sca Dragnea, da? Dacă domnul Oliviu Dragnea cu colegătorii din telorman. Da. <laughs> Mai ales în ziua votării. Atunci se deschid. Uh... <laughs> mormintele. Succes are și Dragnea, că da. a făcut castel după castel după. Da, exact, exact. Bun, e, castelul ăsta, HDO a pretins că arhitectul principal al proiectului a fost chiar Iulia, care a comunicat cu el și a oferit planuri pentru designul clădirii, cu atenție specială pentru cifrele 3 și 7, pe care Iulia le considera magice. Sunt trei turnuri, trei încăperi subterane Și scări cu câte șapte trepte fiecare Și așa mai departe, un obiectiv turistic foarte frumos Castelul descris ca deosebit de înfricoșător Are încăperi special create pentru ritualuri Specifice mișcării spiritiste Cu locuri rezervate fantomelor De altfel, unele voci susțin că au văzut Fantoma Iuliei bântuind castelul Îmbrăcat în alb și portând margarete Da, și aș vrea să vă spun Că noi avem o colegă corespondenta noastră, Diana Frâncu vecină cu castelul. Deci stă Azi chiar lângă castel. Cu Iulia. Da, și poate să ne confirme dacă acolo se întâmplă lucruri sau nu. Diana, bună dimineața! Bună dimineața! Bun. Bună dimineața! Din da. păcate o să vă dezamăgesc. Stau da. de ceva vreme lângă acest castel, pe cuvântul Nu dacă am văzut vreodată vreo fantomă. Sunt de ciudate, Auzi, te aud, Dar nu, nu ți-a furat nicio fantomă, să zicem, bicicleta? <laughs> Sau rufele Cicleta de pe sârmă? Fost vrată, dar uh, fantoma a fost găsită în carne și oase. Aha. Poate s-a reîncarnat <laughs> Da. Deci, cum e să fii vecin acolo, lângă. Ce înseamnă vecina? Adică, stai peste drum de castel sau cum? La două case de castel. Două case de castel. Și. În jurul castelului s-au creat mai multe legende, dar care au o bază reală, o bază concretă. Um, poate nu știți, dar ca să se află în imediat vecinătate a școlii de poliție, Vasile Lască din Câmpina. Acolo e cu mulți dispăruți. Este cu mulți dispăruți, încă <laughs> de um, Cea mai celebră legendă ai să-i spun așa, deși este reală, da. um, se întâmplă undeva prin anii 60-70, așa, spre sfârșitul anilor 60, mai exact, așa. se spune că unul dintre elevi care se afla în post la poarta 1 Uh, era însetat și a vrut neapărat să ia o cană cu apă. N-a avut de unde, în acea perioadă nu existau magazine, chioșcuri, de unde poți să te aprovisionezi. așa că omul s-a dus la poarta domnișoarei Iulia, a și a început să strige: Vreau și eu o cană cu apă, vă rog frumos. Uh -huh. Bineînțeles că n-a fost servit, dar în momentul în care s-a întors în post, a găsit pe masă un pahar cu apă. Uh -huh. Eu aș vrea să spun că, în calitate de fost soldat și santinelă, îți garantez că soldații în post. Pe vremea lui Ceaușescu, când cereau ceva de băut, nu la apă se refereau. <laughs> dar să depășim. Da, mă, dar la castel nu se găsea decât apă. Așa. De la, de la acest moment s-a pornit așa un fel de, de nebunie. Fiecare elev care intra în școală era supus unui botez între ghilimele așa și era trimis la poarta castelului să ceară acea, acel pahal cu apă. Cei care acceptau să facă acest gest erau luați în de râdere, erau bozocoriți și erau trimiși să facă sectoarele uh -huh. la toalete sau la gradurile de la ghiaziorile de atunci. Da. Iar cei care spună, domne, nu se poate să mergem la Iulia Hașgeu pentru că nu mai e printre noi, erau trimiși la sectoarele mai despoi, așa, la uh, cantină. Treabă! <laughs> da. da. Și da. cum e? Sunt turiști în zonă? E, asta este un moment mai uh, rău, așa, din punct de vedere al turiștilor, pentru că numărul lor este foarte mic. Și asta se întâmplă din cauza faptului că administratorii castelului refuză să alunece în latura asta a misticismului, uh, preferă să ofere turiștilor informații, să spune, mai quality, se aseaza mai mult pe Documentele care există Tot ce este palpabil și evită să povestească Despre legende Mamă, despre... Stau pe o mină de aur acolo Stau pe o mină de aur cu legenda asta cu fantomele Am avea și noi, cum au scoțienii, castel cu fantome Știi, Dar nu, noi crezi, facem știți Să ne gândim da. la Castelul Bran Brancă Suntem în aceea zonă, acolo exact. sunt 500 de mii de turiști pe an Mamă, ce La, la noi hasteul, nu cred că ajungem La 10.000 de mii de turiști pe an uh -huh, Am înțeles Asta e, nu nimic. Poate face, face domnul Dragnea o secție de votare acolo și crește afluența. Mulțumim, Diana! Mulțumim, Iu uh, Diana! Iudia, da. era, Iu să zic. Bine, se potrivește perfect Michael Jackson după relatarea asta. Black or White right ah, Europa FM. Dai thriller. <laughs> nu, nu, nu, nu. Black or White right, uh, Ce avem concurs? Alege să fii smart. Da. Mai, uh, încă mai primim în scrie, la 1769 stie smart numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM. Multă baftă! my life. Și 35 de minute. Da. Proprietari sau chiriași? Alba, același um... lucru. <laughs> e, nu. Ști că am cunoscut oameni care insistă. În România, în mod tradițional, oamenii vor să fie proprietari. De altfel, sunt cei mai mulți proprietari de locuințe, la asta mă refer, proprietari de locuințe din Uniunea Europeană. Adică Eurostat arată că 95% dintre români și locuiesc în casele pe care le dețin. Uh -huh. Asta e rezultatul mișcării făcute de Ion Iliescu în 1990, când toate casele din fondul locativ de stat au fost vândute la prețuri foarte, foarte mici celor care stăteau în ele. Bine, casele nefiind ale statului. Nu, era cum era fondul locativ de stat atunci. Era vorba de blocurile construite în regimul ceaușist, în care a, au okay. fost construite. am că te refer la casele luate de regimul Ceaușescu de la Nu, casele naționalizate au naționalizate. avut alt regim da. și au încercat să fie să le vândă, mă rog, legea aia a fost contestată, dar mă refer la fondul locativ de stat uh -huh. care era foarte, foarte mare. Adică toate cartierele dormitor făcute pe vremea comunismului care erau deținute de stat și în care oamenii plăteau chirie o chirie nu prea mare, au fost după aceea vândute la prețuri foarte mici. De-aia prețurile de la locuințe au și rămas mici în România. O lungă perioadă. O lungă perioadă adică prin, în, în anul 2000 încă mai puteai să cumperi apartamente de 3 camere în București în zone bune cu 10.000 de dolari. Ceea ce astăzi pare o, o sumă Da. Deci, asta e, 95% dintre români locuiesc în casele pe care le dețin, zice Eurostat, Uh, și după noi sunt croații, lituanienii bulgarii, slovacii în general uh, foste state comuniste, unde, mă rog regimul comunist s-a ocupat să-i cazeze într-un fel sau altul pe oameni reversul medaliei, este că locuințele respective sunt în general foarte incomode. Adică românii au cel mai mare grad, sunt proprietari în cel mai mare grad în Uniunea Europeană, dar când vine vorba de condițiile în care locuiesc românii, acestea sunt la cel mai jos nivel din întreaga Uniune, Uniune Europeană, relatează adevărul care citează, cum spuneam, statisticile oficiale europene, jumătate dintre români, peste jumate, 52% dintre români trăiesc în condiții de supraaglomerare că suprafața media unei locuințe din România e doar cu puțin mai mare de 40 de metri pătrați. Ceea ce, sigur, are avantajele sale în momentul în care se taie căldura, câte că mai înghesui unul într-altul. Da, e, și după aceea, alte condiții proaste sunt la unguri, polonezi, bulgari, croații, încă o dată, vedeți? Foste țări comuniste, adică comuniștii dădeau un acoperiș deasupra capului, dar trei foarte prost. Citeam acum o carte despre Corea de Nord deci noi, am, noi stăm bine cu 40 de metri pătrați ca suprafață medie locativă. La, în, în Corea de Nord, în general, uh, pentru o familie se oferă în cel mai bun caz o cameră de 10 metri pătrați. Ei poate sunt să... și mai mici. Și poate să... Sunt da. și mai subțiri. Atalie. De adevărat că sunt și mai subțirei. Că nu mănâncă decât scoarță de copac săraci. Da. Adică cine are acolo pentru o familie de 6 persoane două camere de câte 10 metri pătrați este considerat în partea de sus a societății. Cum se Star. zice la noi, boss. Boss, boss de boss. Dar eu aș vrea să, uite, sunt curios dacă o tendință, cel puțin în București, de, mă rog, oamenii, eu am prieteni care deja preferă să fie chiriași, eu nu se gândesc să devină proprietari, n-au apucat prețurile mici de până în anii 2000 pentru apartamente. Și atunci e mai comod. Și decât un credit care te datorează pe 30 de ani, vă mai bine plătesc o chirie și pot să plec când vreau. Care îți oferă libertatea să pleci și să mergi și să stai da. acolo unde îți place. Da. Și în funcție de cum câștig. Dacă câștig mai bine... Condiții mai bune, dacă mm. nu te retragi mai la da. garsonieră. Da. Hai să... Vrei să vorbim? 0372 să vorbim despre asta, proprietari sau chiriași, că sunt avantaje și într-un fel sau altul. Eu recunosc, eu îmi doresc eu, mă rog, că am crescut în comunism, eu vreau să fiu proprietar asta Comunistul. da, comunist. Eu vreau Vezi ce paradox? Deci comuniștii e. au desfințat proprietatea și toți oamenii care au ieșit din comunism, își doresc, doresc să fie proprietari. proprietari. Vezi cum e? Acum în capitalist când e simplu să fii, mărău, rog, nu e chiar așa simplu, că dacă ții un credit, la ce prețuri sunt te -i... ești te nenorocit. Adică așa faci e. un credit. băi, faci un credit pe 30 de ani ca să ții o căsuță și trebuie să ți gândești, băi, îmi trebuie cât e rata, 200 de euro pe lună, să zicem, 300, nu știu. Trebuie să am pot garanta că am venit ăsta lună de lună, 30 de ani. Am da. prieteni care au luat case și au luat case foarte frumoase în București, în cartiere bune, încredite pe franci elvețieni. Și sunt disperați, adică au plătit de, au rupt anii ăștia și, și de creditul n-a scăzut deloc, adică e de fapt tot atât. Hai să vedem ce spun ascultătorii noștri. Eu ție cu noi. Bună dimineața! Ionut, salut! dimineața, <laughs> Să trești! Uh... Sunt și de acord cu tine Sunt pe și cu tine Bine, Rabi, a spune tu Cum avem toți dreptate <laughs> a, Eu am două locuințe Așa, bravo, frate Te-ai asigurat pentru a... pensie Oarecum da. Dar să știi că aș fi preferat da? Să stau în chirie Exact cum ai spus tu da. Unde zorești, în ce condiții zorești Păi și de ce nu, cum? nu faci asta acum care e problema? <laughs> Nu, serios, care e problema? Îți închiriezi apartamentele și, da. și tu te duci și stai unde vrei tu. Da, Hai că i-am dat da, o idee, lăsăm să se da. gândească. Da. Andrei, uite, să -mi uite, stai că am un mesaj de la un ascultător, Andrei, care spune Problema e că nu știi dacă la pensie vei avea suficient bani pentru chirie de ei și dorința pentru casa ta. Da. Da. Uh, Radu, bună dimineața. Salutare. Bună dimineața. Ia -zi, uh, proprietar sau am, chiriaș? Eu am ales să fiu proprietar, îndauna am fost chiriaș șase ani de zile. Am ales să fiu proprietar da. Pentru simplu motiv că Rata la bancă e mai mică decât chiria Da, dar Dacă nu mai, plătești, dacă nu mai poți să plătești chiria Pierd tot Nu, da. dacă nu mai poți să plătești chiria Te muți într-un loc o chirie mai chiria. mică Dacă nu mai poți să plătești rata Ai pierdut și casa și ai pierdut și banii Nu, dacă nu poți să mai plătești rata da. Îl închiriez Așa Ști și cât relativ că Știi cât de relativă asta? Știi de relativă asta? Acolo închiriez? Îl închiriez, no, no, no, no, no. la casa. În, în că, se stă la coadă. Se stă, se stă la, la coadă, bine. Bun, ia să cumpărăm în Iași, domnule. Marinela, bună dimineața. Eu sunt proprietar Bună. Uite. Bună. bună dimineața. Un proprietar sunt și eu. Da. Și. și am... asta suntem. Așa? Da, da, mulți, mulți, mulți Oricum, față de media care În Europa suntem, da, suntem primi la capitolul ăsta Așa. Ce să zic Mi se pare ideea de a fi proprietar Cu mult mai ok de a fi chiriaș uh -huh. Adică Muncești E logic să muncești, să plătești Uh, da. decât, eu decât să plătesc, nu sunt situația unui chiriaș. Da, dar draga mea, da. Dacă ești proprietar, ai și cheltuiel, Trebuie să întreții casa, ai cheltuieli comune în bloc. Așa, dacă ești chiriaș, ai plecat izmene pe călător, da. n-ai nicio problemă. Plătești impozit pe proprietate. Da, Mă rog, astea sunt mici, dacă o să crească impozitele pe proprietate. Da, atunci da. să te ții. Marina, las, mulțumim. Îl avem și pe Ionuț. Bună dimineața. Hei, Ionuț. Bună bun dimineața, băieți. Salut. Eu am ales să fiu chiriaș. Așa. Ma, câți e 38. Mulțumesc înainte. Și ce Datorită... te faci? Da, zi. Din două motive am ales să fiu chiriaș. Una, exact ce a explicat și Vlad, pentru că nu există siguranța locului de muncă da. Da? și este foarte dificil să, să știi că exact, ai o rată la bancă și nu mai poți să o plătești. Da. Și doi, la mână, pentru că eu consider că e foarte ok, ții un apartament cu tot, tot, tot absolut tot ce trebuie pai opțiuni, poți să optezi pentru un apartament În care să ai absolut tot da, ce îți dorești La prețul ratei cum ar veni Exact Dar întrebarea mea este ce te faci când, Că mai ai un pic și trei să începi să te gândești serios la pensie O să ai Sigur. bani de chirie la pensie? Din fericire eu am optat pentru o pensie privată De foarte mulți ani da. și... S-au adunat ceva bani S-au adunat ceva bani acolo. Okay, okay. Bravo, un om prudent. Victor, bună dimineața. Bună, Victor. Salut, salutate, Victor, sunt în răsân. De unde? Cum? Dălărescen, din Norvegia. A, Am mai ce acolo... mai e, domne, prin Norvegia de când nu te-am mai auzit? Toate, toate la fel cum le-ai lăsat. Am înțeles, E zăpadă. Lăsat. E, zăpadă. e zăpadă. Tocmai, ninge, ninge uh -huh. și suntem cam, cam prin sudul Norvegiei, e culmea. Că prin nord îi au soare. Aha, așa e, nu la mai se mai înțelege minge. nimic. Ia, Zicur, acolo cu da. chirie sau cu proprietar, tu acolo cu chirie. Cu chirie? Da. Cu chirie. Dar, Dar nu, nu știu, da. e, diferență de, e diferență de mentalitate. Da. Noi, noi în est, cum bine ați, ați sesizat, da. punem preț pe ce n-am avut atâta așa, timp. Așa e, așa așa Pe e. mâncare și da. pe proprietate. Da, prin vest, Ăștia pun, pun valoare pe idee, pe ei, pe, pe plimbări, pe alte lucruri. Da, ce rost are să te legi de o casă când poți să vezi lumea, să te muți de colo-colo? Asta una la mână, că și a doua la mână ei sunt foarte deschiși la... Dumne, dacă am un job mai bun la 2000 de kilometri, n-au nicio gară. Mă mut Spă acolo, exact. la noi stai, stai, uh -huh. că am casă, cum să las o casă, cum să... Da, no. foarte tare Bine, mersi frumos, mai sunene. ne face plăcere să vorbim cu norvegienii În fiecare dimineață Mulțumim da, să 18 și 45 de minute Sper că sunteți pregătiți Hai pentru... să fie 8 Cum? Ai zis 18 A, A, 8, să... pardon 8. 8. Da, nu știu de ce m-am venit așa Atât. Intrăm direct în concurs Alege să fii smart La Europa FM Stăm de vorbă cu Ciprian Din Brașov Bună dimineața Bună dimineața! Neata! Bine ai venit! Ceva, Ciprian? Bine v-am găsit la muncă Chiriaș? Chiriaș sau da. proprietar? Hă? Locuiesc cu părinții. Încă. Deci, chiriașul părinților? Deci, ești necotit. Da. Da. Viitor da. proprietar. Da. <laughs> Bine, Ciprian! Uh, regulamentul nu s-a schimbat. Să știi, avem și astăzi. Uh, îți oferim posibilitatea să alegi domeniul care te avantajează. Avem trei domenii, tu alegi unul noi ne referim strict la domeniul acela, iar tu trebuie să ne răspunzi în 8 secunde cu adevărat sau fals Da? Ok, da Bine Astăzi avem, ce avem? Avem invenții? Te pricep la invenții? Nu prea Nu prea, nu? Avem <laughs> uh... Ai, Iurea, ce n-ai venit târziu acasă niciodată? <laughs> avem zoologie Te pricep la zoologie? Zoologie te da, la Adică da. animale, domnule da, da, da, da, Așa la și, asta ne pricepem toți. Așa și <coughs> așa. <laughs> și matematica. Asta e. ăsta e domeniul preferat. Iar matematica. Da. E preferat de matematică. Nu preferi să alegi <laughs> matematica? Ce aveți, frate cu matematica? <laughs> Am fost căva bun la matematică. Acum Aha. încercăm să vedem. Bine. <laughs> Bine, matematică e sigur, da? dai cu coșii da. la granj cu alea că auzi că a fost bun Bă, are noroc Are noroc să să scris simplu la matematică, nu? De unde mai scot eu întrebări de matematică? Nu știu, frățioare Afirmați, mă rog Mai ia și tu manualul de clasa da. a treia și... Bine, Hai, fii atent da. Ciprian Eu fac o afirmație și tu îmi spui dacă e adevărat sau fals, da? da. 8 secunde să-mi răspunzi, e bine? Ok Bine, multă baftă Astea. Centrul cercului înscris într-un triunghi se află la intersecția celor trei bisectoare ale unghiurilor interne ale triunghiului. A Pe ce te bazezi? <laughs> ce? Ai măsurat tu? Nu, sincer am dator agnici. Aaaaah! <laughs> Da, de deci ce ai un triunghi și un cerc? În milieu. Da. E triunghi echilateral, domnul Luca? E triunghi. triunghi. orice fel de triunghi. O orice ce fel de triunghi. O bune. Da. Ce tare. Pe ce tare? Așa, mi se pare interesant. Înțară de matematicenii. Eu vă Foarte. spun. Acum că ai dat-o la ghici, dar te mai gândești puțin, până la urmă, în afara concursului, adevărat sau fals? Zbing! să mențin. Îți menții, Da, da. Nu mai contează. Dar... Bravo, domnule, fii consecvent. Fii consecvent, da. Nu te lăsa, nu te lăsa. Poți să te răzgândești, vei să te răzgândești? Nu. Ai că dacă te răzgândești, poate pierzi sau poate câștigi. Nu, ce, domnule, oameni? nu puteți să vă răzgândești. <laughs> asta e în afara concursului, deja nu se mai pune. Nu se mai pune, vezi, ști regulamentul. Da. Bine, Ciprian, ce să zic? La capitolul Inspirație, în dimineața asta. Ești talent! Ești talent! Bravo! Super! Este! Este, este frate! Până felicitări! și eu știam! Felicitări! Bravo! Merci, merci Bravo, Cipriane! Bravo, Cipriane! Răspunsul Bun, este, este adevărat! Acum nu Cum știu ce facem cu Luca Toată lumea se deci, pe matematică șapte, Concursul ăsta se află la șaptelea episod Ca să zic așa da. Trei au fost cu matematică E incredibil Adică eu matematică am pus-o la și altele știi? Nu mă așteptam zice eu Trecem acolo ca să fie diversitate Nu o să aleagă nimeni niciodată matematică, fizică, chimie E bine, iată ea, a treia oară Când avem matematică Da, Uite, foarte o, bine poate, poate. Extraordinar de da. Și felicitări, bravo Eza ai e bine mai. la jocul ăsta, că și dacă nu știai și varianta inspirației, deci oricum șansele sunt mereu peste 50%. Au și dacă ar fi fost, dacă ar fi fost ales la liber ce, ce domeniu ai fi ales? Păi nu știu, când a zis zoologie, înțelesem. Nu, nu, ce nu, domeniu ai vrea tu din a, a, toate domeniile astea. Nu știu, mașini străine. Nu, fizică. La, fizicul, de la altică, să fi, domenii de-astea mai haioase n-aveți filme, muzică, nu știu actorii fete, fete decât filme sau băieți, sau băieți da. Da. <laughs> da. flori sau ceva uh, da, bine Ciprian, felicitări, ai un smart bravo, bravo. like-ul și dimineața asta la Europa FM să le spui prietenilor ce-ai pățit 8 50 de minute. Sfinții Mihail și Jean Gavril cântă în deșteptarea după ora nouă Ne întâlnim cu ei. Abia aștept ce au mai făcut, cu ce se mai ocupă, ce mai cântă și așa mai departe. Lucruri de genul ăsta între timp. Arena lui Cătălin Tolontan. Tolo vorbește astăzi despre marile firme care dau bani medicilor și ce a zis Ministrul Sănătății despre chestia asta. Abia aștept întâlnirea cu Tolo peste doar câteva minute. Rămâneți pentru știrile Europa FM.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 Lumea asta e mare, iar la cei 50 de giga pe lună la viteze 4G ai nevoie și de smartphoneul Samsung Galaxy J5 2016 cu reducere de până la 300 de lei.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 Felicitări tuturor pasionaților de călătorii!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 cu noaptea în cap, între 20 octombrie și 23 noiembrie la Media Galaxy și pe media ai cel mai mare Black Friday ever. Continuăm runda a treia cu 600 de lei reducere la cuptor incorporabil Whirlpool din cristal negru cu al 6 la simți și autocurățare catalitică la numai 1399 de lei. Vino în magazine și pe media pentru oferta completă de Black Friday. Welcome! sensing the difference. Media Galaxy, acum ai de unde alege.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 Procurorii anti-corupție vor cere astăzi mandat de arestare preventivă pentru Sorin Blejnar, fost șef al fiscului reținut ieri pentru trafic de influență. dna acuză că în 2011 ar fi intervenit în favoarea unei firme care avea să câștige mai multe contracte cu ANAF. La schimb, Blejnar și ceilalți funcționari implicați în acest demers ar fi primit 20% din valoarea înțelegerilor, adică peste 13 milioane de lei. Sorin Blejnar a fost audiat ieri timp de aproape 5 ore la DNA Ploiești. 78 de organizații neguvernamentale cer Parlamentului să respingă inițiativa privind revizuirea Constituției în sensul definirii căsătoriei ca uniune între femeie și bărbat. Care sunt argumentele societății civile? Aflăm de la Lucian Popescu. Reprezentanții societății civile spun că un referendum pe această temă organizat în ziua alegerilor parlamentare ar putea deturna procesul electoral. Organizațiile semnatare consideră că inițiativa nu este oportună și contravine drepturilor omului asumate de statul român și garantate prin Constituție. Modificarea articolului 48 din legea fundamentală riscă să scoată în afara protecției constituționale cuplurile heterosexuale necăsătorite, care nu au copii sau care au copii Născuți în afara căsătoriei, familiile monoparentale și cele extinse în care bunicii sau alte rude apropiate cresc copiii, se arată în comunicatul celor 78 de organizații neguvernamentale. Amintim, inițiativa cetățenească ce vizează modificarea articolului 48 aliniatul 1 din Constituție Stipulează că familia se temează prin căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie Pe egalitatea acestora și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor Actualul text al Constituției se referă la căsătoria dintre soți. Să mai spunem că inițiativa de modificare a definiției familiei în Constituție rămâne moștenire pentru viitorul legislativ. Aflat ieri pe ordinea de zi la Senat, proiectul nu a fost dezbătut. Actualul Parlament își încheie activitatea săptămâna viitoare și intră în vacanță pentru campania electorală. În alba, angajata CEC din Zlatn a acuzată că a furat bani din mai multe conturi și a recunoscut vina. Prejudiciul a fost estimat la 7 milioane de lei și 270.000 de euro, sume retrase din peste 100 de conturi. Femeia se află în arest în acest doser. Sari este judecată și sora acesteia, de asemenea angajată a CEC Slatna. Din noiembrie 2005 până în august 2016, Elena Meteșan, alături de sora sa, angajate la Check Bank, filiala Zlatna, au furat diverse sume depuse de-a lungul timpului de clienții ai băncii. În unele cazuri, banii nici măcar nu ajungeau în conturi, pentru că la ghișeu îi opreau direct cele două femei. În septembrie anul acesta, Elena Meteșan și sora sa au fost reținute pentru delapidare și înșelăciune. Poliția județeană alba anunța atunci că surorile au păgubit 108 clienți ai cec Bank. Între timp, Elena Meteșan a fost arestată preventiv. Acum femeia a recunoscut furtul și acceptă pedeapsa corespunzătoare încadrării juridice, adică trei ani de închisoare. Procurorii de la parchetul Tribunalului Alba vor sesiza instanța în legătură cu acordul de recunoaștere a vinovăției și vor continua verificările în cazul celeilalte angajate a băncii, de asemenea inculpată în dosar. Astăzi, la interviurile Europa FM, vine fostul șef al statului major general al armatei române, Constantin De Geratu. Anca Grădinaru va discuta cu invitatul său despre alegerile prezidențiale din Statele Unite, despre ultimele decizii adoptate de NATO referitoare la securizarea suplimentară a aliaților din Estul și Sudul Alianței, dar și despre alegerile prezidențiale din Republica Moldova. Emisiunea o puteți urmări în direct de la ora 11 pe paginile noastre de Facebook, pe pagina emisiunii la adresa interviuri.europafm.ro, dar și pe canalul de YouTube al postului nostru. În Ungaria, Parlamentul de la Budapesta se pronunță astăzi asupra unui amendament la Constituție care interzice cotele de migranți. Fides, partidul premierului Victor Orban, mai are nevoie de încă două voturi pentru a obține majoritatea de două treimi necesară amendării legii fundamentale. Orban va încerca să atragă de partea sa mai mulți membri ai formațiunii de extremă dreapta iubic aflată în opoziție. Potrivit cotelor de migranți stabilită de Uniunea Europeană în 2015, vor fi repartizați 160.000 de migranți între țările din blocul comunitar, în baza acestui mecanism Ungaria ar urma să primească 1294 de refugiați. Luna trecută, 98% dintre ungurii care s-au prezentat la urne pentru un referendum privind cotele au cerit eliminarea lor, însă rata de participare de 40% a fost prea mică pentru ca votul să fie valid. Detalii despre subiect găsiți și pe site-ul nostru știrile europa.fm.ro Ne reauzim cu noi informații peste o oră. Ioana, mulțumim! Sport, Luca Bastia! Bună dimineața, CFR Cluj a învins-o cu 1-0 pe Fece Botoșani în ultimul meci din etapa 15-a și ocupă poziție de play-off în Liga 1, deși a început sezonul cu o penalizare de 6 puncte. Ardelenii s-au impus după ce Lari a marcat spectaculos din foarfecă în minutul 89. CFR este pe locul al cincilea, la egalitate de puncte cu următoarele două clasate, Dinamo și Fece Botoșani. Dacă nu ar fi fost penalizată, fosta campioană ar fi fost acum pe locul al treilea. Amintim, CFR Cluj se află în insolvență și nu are drept de participare în Cupele Euro. Noul lider al clasamentului ATP, Andy Murray, va juca în grupă cu Stan Wawrinka, Key Nishikori și Marin Cilici la turneul campionilor de la Londra. Din cealaltă grupă fac parte Novak Djokovic, Miloș Raonic, Ghelmon Fiss și austriacul Dominic Thiem. În meciul de deschidere, Thiem îl va înfrunta duminică pe Djokovic. Sărbul poate redeveni numărul 1 mondial dacă obține o performanță superioară lui Murray la turneul de gala al sezonului. Luca, mulțumim! 9 și 6 minute, continuăm cu arena lui Cătălin Tolontan și nu ratați întâlnirea cu Sfinții Mihail și Jean Gavril. Live amândoi în deșteptarea peste doar câteva minute. FM. pe aceeași frecvență cu tine.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 dark și 10 minute ascultați deșteptarea la Europa FM Mihail și Jean Gabriel live în câteva minute. Avem arena lui Cătălin Tolontan, iar Cătălin e în direct prin telefon cu noi de această dată. Bună dimineața, Cătălin! Bună dimineața! Bună Salut, dimineața. Cătălin! Salut, Vlad! Da. Știți cum numesc companiile farmaceutice, plățile pe care le fac directorul de spital din România și medicilor, unele dintre ele legale și declarate, altele nedeclarate? Transferul de valoare transferul de valoare. De, da, deci nu vorbesc despre contracte, despre plăți, despre bani, ci despre citez transferul de valoare. Da. Și m-am gândit cu o idee foarte bună pentru ascultătorii Europa FM, să meargă la șefii lor, la oamenii care conduc diversele companii, întreprinderi, firme, unde lucrează. Da. Apropo, Vlad, da. te duci la George să-l întrebi în pauză, știi? Aș vrea să discutăm un pic despre transferul de valoare dintre noi. Niciodată, niciodată nu faci asta. <ră> nu? No. E, bun. E, și după aceea lasă un pic să vadă dacă ai înțeles, că e vorba despre salariu. Dar <rători> cine de ar fi, stai, adică el ar fi... Zafar, fi compania farmaceutică și. sau cum. Nu, adică... Șeful, șeful, șeful. Uh -huh. Orice companie farmaceutică, atunci când plătește un medic, pentru lucruri, încă o dată, legale și declarate. clavă da. domnului, în sfârșit, în România sunt declarate începând cu 2015. Numește această plată un transfer de valoare. Ele sunt sponsorizări, participări la conferințe, da. uh, consultanțe și lucruri pe care noi, la acest sportului, le-am descoperit și nu par legale. De-al din nu au fost declarate, nefiind legale. Și anume, o mare companie, liderul chetei Farma din România, compania Sanofi Dentiva, l-a plătit pe directorul uh, medical fost manager de la spitalul Anaslan pentru a fi în consiliuță de administrație. Lucrul ăsta este interzis de către legea din România și compania, nu numai medicul a comis o, o, ceea ce ani considera o ilegalitate, ci și compania n-a -a respectat legea și n-a declarat la Ministerul Sănătății acest contract, care nu e foarte mare, 54.000 de lei pe, pe an. Plățile însă sunt foarte mari totale. Am făcut calculul astăzi L-am publicat, e vorba despre 5 milioane de euro Pe care doar primele 5 firme mondiale Cu reprezentanțele lor din România De medicamente Le-au plătit medicilor din România Și e interesantă declarația Ministrului sănătății Vlad Voiculescu Despre conflictul de interese acela Pornind de la conflictul de interese de la, la Ana Ministrul Vlad Voiculescu A spus, citez Conflictele de interese creează vulnerabilități majore în sistemul nostru de sănătate Acum să vedem. O fi o declarație? O fi vreun angajament prin care în sfârșit statul român ia problema în serios și începe să-și apere cetățeanul și automat pacientul? Nu știu. Vom vedea. O să vedem. Da. Am înțeles. Păi să urmărim ce se întâmplă. Adică să urmărești ce se întâmplă și ne spui și nouă că ce ești să urmărim, să investigatorul. Da. Să le și spunem că suntem atenți la Uh, ne mai gândim ce transferuri de valoare facem către cei care ne guvernează în funcție de cum ne protejează în fața marilor companii farmaceutice care au, au rolul lor pozitiv, fără discuție. Noi trăim azi mai mult și suntem mai sănătoși și pentru că aceste companii investesc foarte mult în cercetare. Pe de altă parte, dacă ele devin atât de bogate și fac orice fără ca status arbitreze relația dintre uh, director, medic și ei, lucrurile o iau rasă. Mulțumesc mm. mult de toată! Mulțumim, Mulțumim, Cătălin Tolontan Arena lui Cătălin Tolontan la Europa FM 9 și 13 minute Continuăm, avem invitații în studio Mihail și Jean Gavril Doi sfinți, astăzi cântă de ziua lor În direct în Deșteptarea Deșteptarea Cu Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa FM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 Avocatul diavolului. Vineri de la ora 13 și 15 în direct la Europa FM. Alege să joci drept.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 Împotriva căderii părului. Este Black Friday la Flanco, reduceri pe bandă rulantă până la 80% și credit pe loc fără deverință dacă soliciți cardul Setelen Flanco. Cu faringo hot drink acționezi rapid asupra simptomelor răcelii și gripei și te bucur de timp liber. Faringo hot drink, când răcea la te întrece, te distrezi de nota 10. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Cu o tradiție de peste un sfert de secol în producția de încălțăminte, fabrica Denis deschide încă două magazine Ana Cori în București. Pe 10 noiembrie afi Fipalas Cotroceni, iar pe 15 noiembrie în Park Lake Shopping Center. Vino în magazinele Ana Cori și vei găsi calitate, stil și rafinament. Scoip sânge în timpul periajului dentar, poți fi deja pe drumul către ceva mult mai grav.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 Vino la Mara redeschidere a magazinului Practicări din Militar Shopping Center Te așteptăm cu cele mai bune oferte și prețuri incredibil de mici Parchet laminat, flor fix, 8 mm grosime, decor stejar Crusoe, clasă de trafic 32 la doar 19,99 lei metrul pătrat Grăbește-te! Stoc limitat! la casă, la casă.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 nu mai pleacă, lasă-mă să mor Te dor, fericirea la Europa noi FM. It's mad, it's now never Europa cea mai bună muzică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 MULȚUMIT PENTRU Que vas conmigo, rumbiamos con él, lloras casi un río Tal vez te. 9 și 24 de minute suntem deșteptarea, suntem Europa FM. Ascultați cel mai matinal radio, cum ne place noi să spunem de multe ori. Doamnelor și domnilor, Jean Gabriel alături de noi. În Bună dimineața, alături de noi este și Mihail Trebuie să mă îngătesc un pic eu ca într-o direct E totul în viteză Delir cu cerul de înalt suntem în antiteza Sub acție unui simplu joc mortal Ce cam mă ucide ea Mă ucide în ce? Mă ucide ea Mă ucide în ce? Mă ucide ea Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, măi. Domnilor! <laughs> mai Sfinților am spus noi! E Sfântul Mihail și Gavrila astăzi. La, la mulți ani! Mu la mulți ani. Apropo, la mulți ani <laughs> ce faceți? V-a trezit de dimineața asta, știu și nu e ușor, da. mai ales că aveți și concert diserată, dar e poate încălzirea și repetiția pentru ce urmează să se întâmple de aici încolo. Ce mai faceți voi? Ultima oară ne-am văzut, cred că sezonul trecut. La pens. Vă la... scuze pentru momentul, la când n-am ieșit de pe scenă. Tot de ce mult. că l-ai lungit? Dar știi care e că trebuie să povestim ce s-a întâmplat. Deci, Mina live pe plajă, a venit, avea un picior în gips. Da. hop, top, hop, top, hop, top. A cântat el ce a cântat, la retragere dificil. Și cineva i-a da, cerut. Era, stai puțin, că nu. Dincolo de asta, uh... stai că nu e așa. de asta, zav, poate și cântat. Urma un moment cu Carla Dreams. Da. Și trebuia să intru împreună cu Andrei Esca pe da. scenă. Afară da. erau multe grade, chiar dacă era seară era totuși vară. Fort, și eram da. în hanuracelea cu Carla Dreams, era cald, nu mai știam de noi. Abia așteptam să scap da. de să apucă să dea autografe, de pe limba scenei. Și ăstea erau, mai știu și nu mai e Dar nu știu că ar că mi aruncat o doamnă, nu știu, că era Dar știi cine e doamna respectivă, nu? Nu știu. Deci cam toată scena și Zafy era numai uite-o pe aia care îți cere autograf. Plăcărea acolo, plăcărea acolo. să descoperind după aceea că doamna respectivă era Andrada, șefa noastră care voia și ea un autograf fără să se gândească. mi a aruncat viole, dinulețele, nu neaș. Da, da, acum imaginează-ți M am povestit eu Andradei, că tu păi, mai ești Păi, era de, pe numai pe de ea, frate, o cu autografele și Andrada se uita, știi eu, eram... Da, eu am că era insistent și a zis, înseam, nu trebuie să o refuz, că se părea că e... Da, așa e, poate fi da. foarte convingătoare asta. Bine, autografele erau pentru cei care erau în buza scenei, cum ar venea da, acolo, bine. și care... fani și fane care își doreau autografe de la... Mihail, da, a fost frumos. Băi, eu mă sper că da, și chiar insist, mi-a acceptat scuzile dacă am Hai, de că a fost foarte frumos <laughs> momentul, doar că era un moment de la decenă, știi când de Știi, știi, că M-am mostrat conștiința după aia, să știi câteva te dar, dar asta e. Da, inițial am vrut să-ți și celălalt picior. Da, <laughs> <m> am dat ziua. de nu în dat în ochii Da, ai scăpat, ai scăpat. Ai lansat și o piesă nouă, înțeleg însă că Jean, știu de la colegii mei, Jean. Când merge din concert în concert și uluiește lumea cu piesă pe care nu o găsesc nicăieri. Pentru că nu există nicăieri. De ce nu există? Vezi Băi, ce zici că a venit și producătorul tău în spate. Știi cum, știi cum e când lumea își dorește foarte mult ceva așa, și da? nu îl primesc, începe să se dezvolte așa o... E Aha, o energie, Capătă moment Treabă da, da, da, da Așa refuzi și fetele mă, Jeane? Tot așa? Nu te da, lași la deloc, loc, Tot a? serios așa ah. da. Uite, vă cum vinge vă Mihail Da, da, da, da, da. da Picioarele picioare Reci sau cum se numește piesa? Picioarele Reci sau cum vrei tu să o numești atunci când te bagi cu cineva în pat și are Picioarele Reci uh. <laughs> Ok, so, hai, okay. Să hai să ascultăm piesa ca să ne prinde mai bine despre okay. ce vorba Jean Gavril, Picioarele Reci, live în deșteptarea tai că-i doar în capul meu Mă dai afară din vis mereu Abia ce mai rezist, respir secunde Inima mea e tristă, vrea să ascolte asculte Cea mai rebelă dintre frumoase Clipești cam sincer cu gene false Duma, se duma și adu înapoi după o lună, se dumă așa Duma, se dumă mă și aduma înapoi după o lună, se duma, mă ce picioare rece ai, ce picioare rece ai, ac, ce picioare rece ai Ac, ce picioare rece ce picioare rece Și pas, după pas urmează stația Timpuri noi și timpuri noi ne așteaptă pe noi doi Și draga, draga mea, tu într-o zi Vei fi a mea pentru că așa vreau eu Și soarele o pună În timp ce spun pe bună Hai mai alintă-te un pic timp ce tu te alinți, eu să mă topesc după tine, mă topesc după tine și zic Bună, se duma și a duma după o lună, se duma, așa, duma se duma și a în apoi după o lună. Aș ce picioare ne ceai, ce picioare ne ceai, ach, ce picioare ne ceai Chiar e reci, chiar e reci, chiar picioare receai ce picioare receai Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, Foarte bravo, tare. bravo! Ce e piesa. Foarte bună! Să apropie Black Friday, mm -hmm. o să-ți facem cadou o centrală de apartament. <laughs> da. O luăm la la. este un din nou electric, știi, o plapă, care o bagi în priză și se încălzește, știi, sub un pat. Nu <laughs> cred că are nevoie, cred că se bagă în priză, Jean, fără să ai piesa bune. Asta nu mă. e despre mine, da. Da. <laughs> Eu sunt bine. Da, Mihail, vreau să cântați astăzi mai mult Dar... de, de ziua voastră, știi? Da. De ziua ta, ziua ta. Păi aziene. zina. Um, ia, ia. Eu să așa un pic nedormit de două nopți, cred că am dormit vreo 3 ore, 4, ceva mii. de gen. La puțină energie cât să Da, nu, că asta depinde și de voi foarte tare, dar e chiar Hai, bine. uite, noi avem. Poți să vă când o piesă care nu nu există nicăieri? E am compus-o pe malul mării, în Mangalia în primăvara asta, am ajuns prima oară în vama veche. Deci nu te încă aveai accidentul cu piciorul, Era Nu, vă nu, vă nu, pe nu pe cam, da. Așa. Și era marti era un pic fric, dar era foarte frumos. Vama veche, pustizi că era așa un orășel micuț de fantome. Și eram cu Sergiu, cu sora lui și cu un prieten din copilărie și au început ei să povestească noapte. Niște chestii acolo, whatever. Și zic, băi, voi simțiți? Dar nimeni nu tragea de limba pe nimeni, adică toată lumea început să povestească așa cumva din senin. Și zic, simțiți cum marea de scoase secrete din voi. Și ua, ce frumos... Da. Piesa nu e pusă la punct Foarte bine, are cât câteva versuri Și o să le repet să zic așa. Dar Casa, ca să le înveți foarte bine Nu neapărat, dar n-am reușit să compun mai mult decât atât. Dar are așa un vibe drăguț E perfect, îl avem și pe Mihail live În deșteptarea ne puteți și vedea Pe pagina de Facebook Europa FM Scoase secretă din noi, cum valurile te duc și te aduc înapoi. Cum mara de scoase ne simțită secretă din noi. Cum dălpile prin principiul greoi. Cum are de scoase secretă din noi. Cum valorile te duc și te aduc înapoi Cum mare de scoasă secretă din noi Cum tăpile dansează prin nisipul greoi Și poate că tu Și ce dacă eu Și ce dacă noi Nu vom mai fi la fel Totul se schimbă ușor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 Și se repete în o dată piesa asta L-am văzut, văzut pe Jean în timp wow. ce cântai Ar fi cântat și el, ar fi mușcat din chitara da, aia, da, da. aia. Băi, și emoții nu știu, nu știu să leagă ceva aici N-are cum, foarte da. este foarte fio Se leagă până di seară Di aveți concert Înțeleg împerăria în H da, împreună da. El are concert Așa. Da, și și eu cânt în deschidere Fără ah. trupa Cu toată formula Adică toată formația și a fost o invitație nu știu așa am auzit, din partea organizatorilor cu promisiunea unui viitor concert pentru mine deci cumva îl rămâne îmi rămâne dator mii da, da, da, o chestie mă rog, mie mi-ar plăcea să dezvoltăm între noi așa să jucăm un o pasă de dator mii data viitoare cântă Mihail în desiderea sau, la urmă, ori... da, asta ar fi o variantă, po poate cea mai bună. Dar poate cântați și o piesă împreună seară. nu v-ați gândit la treaba asta? Băi, nu, uite, nu. chiar nu. Măcar, putea... măcar în pauza aia dintre, dintre recitaluri, Da, mm -hmm. da. Dar în dimineața asta, da. hai în dimineața asta să cântați ceva împreună. Mm. Hai să cântăm. N-ați repetat. <coughs> N-am repetat, dar lasă-mă, că știi cum e cu... Începe cel... unul, începe unul și după și, aia da, live-ul ce mâinile. Băi, dar ce, eu am un mi-am ursit, dar dai tu bitul. I'm gonna fight the move. A seven nation army couldn't hold me back They're gonna repeat it off. Taking their time right behind my back And I'm talking to myself at night Because I can't forget Back and forth through my mind Behind a cigarette And the message coming from my eyes As live it along. And ba ba ba ba Every single one's got a story to tell Everyone knows about it From the Queen of England to the Hounds of Hell And if I catch him coming back my way I'm gonna sell to you And then I ain't what you wanna hear, baby But that's what I'll do Coming from a bone, since find a home. Oh, ah. baby, find a home. Don't, baby, find a home. Because I'm so alone. Okay. Okay. <laughs> <laughs> Asta e o premieră Mihail și Jean Gabriel, cândând împreună În deșteptarea la Europa FM că n-a fost greu Știi ce, regret ceva Că nu m-am uitat la tine când cântam Dar și eu, eu tremurat. Îmi tremurau tot Emoționat sunt băieții așa a doi Că sunt așa aproape unul de altul Da, e pudici Mă simt așa în plus în studio Mai bine era, ai tu schimb Era spus mai mult de mine Deci un moderat! Dorm mai bun, frăs. Mă... Nu, dar știi de ce cred că mă simt prea fanteziu. Păcatul cel meu și eu da, acum cum asta. Da, voi cum? Cum cum obișnuiți să petreceți de zilele voastre da. așa? Da. Nu, adică nu sunteți prea sfinți de zilele voastre Nu, nu. îți dai seama <laughs> Bă, da, uite, scrie da, și aici da. Saint, zice Saint Eint E eu, părerea mea este că voi mai mult decât sfinți Voi sunteți uh, mai degrabă magicieni De zilele voastre și... ce tare. Să vezi eu ce magie facem când, când deschidem ușa Acum și e plin de fete Asta, asta, asta să... Ai vreau. Tu. Aș vreau, da, nu tu da. Momentan vreau doar pentru cafea no. Rezolvăm și cu cafeaua deși, cred că la, la a doua. Astăzi, astăzi sunt alegeri în uh, Statele Unite da, știu. și ne-am gândit că e un moment Star scurt... Spangled Banner, dacă da. se poate un Jimi Hendrix rece. Nu vă întrebăm cu cine ați vota, dacă ați fi acolo, în dacă ați fi în situația asta, lucruri de genul ăsta. Dar cred că în ziua alegerilor în Statele Unite ar merge o piesă în limba rusă. <laughs> ce insiște. Da, eu cu piesele aia în limba rusă. Mamă, cred, -a că cred că s-ar putea. Cine <coughs> că Că Băi, mă bucur, lei. uite, mă bucur că rezonă mie tot, îmi plac foarte tare. De multe ori știi, mergeam la concerte și ziceam, uite, vre vreau să văcând ceva la rusă. Sunt des ok cu asta și toți. Nu, șo, ba da. Ascultați, nu știi ce vrei, știu. Da, abarna vezi ce poate urma. Dar nu, mă rog, e, Băi, pentru cultura rusească e foarte frumoasă Deci limba rusă e foarte, e așa bogată, mare, poți mm -hmm. permite să compui, să întorci cuvintele, să te joci cum vrei tu, știi de ce? Asta e fain. Păi că de asta ne place chiar dacă nu înțelegem ce spui acolo. Tu poți să spui orice. <laughs> Odată eram la un post de radio și am încurcat textul, am uitat cuvintele și am început să improvizez într-o limbă. mea mi-a da, -tri -da <laughs> mă, nu -mi să da, trida, harca, ceva acolo. Mă, nu-mi să cred, zic, bă, trebuie să facem un rost de video ăla și să-l scotem de pe YouTube. <laughs> hai să vedem asta ce, da, ce... Hai cântăm. să mă gândesc rapid, vrei ceva mai vesel, mai... din ce am cântat data trecută sau... Nu știu, ceva ce-i ceva ce chinuie. Ce Înțelegi, ce dacă e, e ceea ce-i chinuie S-ar da să mă bucur De jale da. De jane De jane De jane de jane De Hai concert pe asta Nu știu cum sună N-am cântat -o de foarte mult timp, da. Нова огня под огромной луной тёмный лес укрывала на зелёный лество я тебя целовала ночная огня я тебя подарил I'll have Бара ба бам бам бара па па па Половинку си бенсем на жумата де пе мине. Шве далёкая звезды, весною птезда утра, ты махала мне в сулет, берю розовым платком, я тебя целовала у ночного огня, рячи пе подарил. Un cu si beam! Vrea baba La o asta, că o să câștige Trump, sigur, alegea din Statele Unite. Nu, nu, de nu, nu. zi, da. Da? N-avem sondaje, nu? De... <coughs> -mă pe Hillary merge bine deocamdată. <coughs> în uh, estimări și în voturile anticipate Dar să revenim <coughs> uh, În studio Lui Jean vreau să-i ofer acum posibilitatea Am vrut să începem cu toată piesa, cu totul sau nimic Dar zis, nu, mă, vreau să am timp să cânt și eu ceva, știi? Să... Vreau să-i ofer posibilitatea Pe care nu are niciun artist nicări în lume Aceea de a da la radio Ce piesă vrea el? Ce Vrei. Înțelegi? <laughs> Ce, bă, vrei, bă? <laughs> Ce piesă vrei tu? Bine Ăsta e radioul tău, e radio lui Jean Numai te rog să nu când mă ucidea sau s dat să, să <laughs> Jean Gavril <laughs> Ok să să pe pe Te rog, bea din cafea E scris, am primit un telefon într-o dimineață la ora 6 Și da. mi s-a Ți s-a spus, a deșteptare <laughs> <laughs> Mi s-a spus uh, Că mi s-a plătit totul Cu aceeași monedă At. Wow. Hai una sună interesant. <laughs> Shiniglis. There is an ocean in your eyes, honey, I would drown in. And I'm drowning in the things I've never told you, honey, let me in. Cast your collar bone and down your thigh, oh honey, I sink, I sink. Woke up this morning to your call, you were so loud, oh honey, you're drunk, you're drunk. Oh, I relate the most with a twisted and broke so lay the most with the twisted and broken, twisted and broken So Miguel, hi. <laughs> you were the only one that loved me. Oh, honey, how sweet. All my heart ruby shaped It was fake La, la, la, la, la, la Float past your collarbone And down your thigh, honey, I sing Woke up this morning to your call You were so loud, oh honey, you're drunk You're drunk And that must be everything. <laughs> Măi, bun. E bun, e bun. Mă, E, e de bun, da, da. E bun Pentru că persoana respectivă sună din Anglia Știi, și era mm -hmm. -a a fost Ai supărat se... multe picioare regi Sau doar Regi Da, din multe picioare s-au certat din pricina da. <laughs> Ok <laughs> da, Uite ce sursă de inspirație are La, la Mihai l-am văzut că e Marea Bine, el a spus că, că era doar cu niște prieteni pe Marea atunci Deși <clears> nu cred a fost prima dată la mare la A fost prima dată la mare Prima dată în Vama, Vama. Da, da, da. Uh -huh. A mai fost în Ucraina da. Dar cu Ucraina nu are Vama N-are Vama, <laughs> să știi Dar nimic nu are Vama în lumea asta Decât România aici <laughs> <Bune>? <laughs> La Vama veche, da Ți-a să... plăcut așa mult la Vama veche? Toată lumea se plânge, cei puțin uh, va vama, mai mari, mai bădătoare. Dar ar fi eu, cum aș fi eu. Eu nu mă mai duc în Jean, vama de nici... Nu mai e cantinerețea mea, zice Jean. Jean? e la mamaie. No. Foarte și -a frustrat, știi, că no. gen s-au schimbat lucrurile și că nu mai sunt așa cum a fost, dar băi, nimic nu, nu e schimbător decât mm -hmm. nimic. Totul uh, se schimbă, asta nu da, e să spui. Idei, nimic exact. nu rămâne neschimbat decât ceva care nu se schimbă. Nu, de, de, în lumea asta se schimbă tot în afară de schimbare. Ia, tot timpul a, să fie schimbare. Schimbarea e, da, știi, corect, așa așa. e lucru, singurul lucru care, se, care e constant. Ca pont, dacă, vama, nu, dacă față de vama nu mai simțiți așa o atragere în nord... Corbu, Vadu, sunt niște localități mult mai pustiști. Vărbești, băi, sunt vama, e superb. Eu n-am fost jucat în vama acum 90 Eu sau am 80, dar am fost anul ăsta și mi-a plăcut foarte mult. Am bă. fugit în vama prima oară la 13 ani de acasă. Deci... Bine, na, știu, că, bine. Par, par par Parcăre 69, știi? Na. și zice parcare că are ce? Are 69 de ani. De a, a parcă are cât? Asta trebuie să. Vorbește ca un Sfântul Gabriel <laughs> <zi>? <laughs> da, da, da. Nu știu de ce s-au lipit cifrele, astea una de alta atunci când a venit vorba de, de Jean. Am mai sunt vreo 4 minute așa din emisia de astăzi. Disară la ce ore e cântarea în bererie? Aproape, în jurul de ora 10, 21 și 40, cam așa. Nu? Cam așa, da. da. Cu ce piesă deschizi? Probabil uh, noi ne privim. Noi ne privim. Noi ne privim. Da. Live de așteptare. Mami, se pleacă perfect cu asta. Cred Dacă vrei vreo tărță să-i dai, e binevenit. Mare plăcere. <coughs> Așa i de incomo. Să ți frumos la chitară Pe pământul gol Unde te trage iar roșiala. Mai stă un individ Rulând ceva interesant Iar lângă el o prea frumoasă îmi de barba Și e periculos Acest joc de privit Eu când balade tu cezi Noi nu ne pot privi Iar noi ne privim, privim. privim. Noi Știm povești interesante fără bancuri amuzante Noi ne privim Iar noi ne privim Suntem în lumea noastră Da, da, da Dar nouă nu ne pasă Noi simplu ne privim Bravo! Piesa, bun mai piesa asta oh, a avut oh, o parte de o lansare oficială sau nu? A avut, dacă a avut lansare de parte... Nu. Și <laughs> scris -o atunci. Am lansat-o într-un format acustic. Mm -hmm. pe YouTube, da, e tot o versiune drăguță, deci. Mm -hmm. Lasă că o putea poate lansat-o în dimineața asta. O să o eu producătorilor. Bă, bă, să vedem dacă ne oferă într-o variantă să putem difuza Jean Gabriel și Mihail au fost în studioul de așteptare În această dimineață, vă mulțumim tare mult Vă mulțumim și noi Evenimentul și noi. din seara asta spune așa Că Mihail cântă în închiderea lui Jean Gabriel. <laughs> <laughs> ne, ne, ne, <laughs> da, ne vedem și ne auzim cu ei În această seară la Berăria Și băieți, mulțumim tare mult mulțumim și, și noi bă. vă mulțumim, salutăm pe cei care ne ascultă Vă mai așteptăm și la mulți ani Mărții mult, mărții mult, vă pupăm Deșteptarea a 9 și 52 de minute Hai Vlad, gata, închidem petrecerea Păi ce crezi că durează tare mult? Vine Ciprian, Dinu e pregătit, are plinul la el Plinul de cămară în această dimineață Și multe, multe alte surprize și concursuri Dinu, Cozacusca Dinu face plinul, da uh, noi... <gătă> ce? <gătă> ce? Dar Ceea ce nu m-am explicat <gătă> e că Vlad a găsit o muscă și în această dimineață și... Dar n-a reușit -a să... Da, și eu vânez, mă de mință da, E în spatele tău, să știi Așa cum încearcă unii să tranquilizeze ursul în Brașov, sau Sibiu Așa încearcă Vlad să tranquilizeze musca Nu vrea să o omoare, n-are intenția Da, asta. nu vreau să o omor, doar să o și să o dau afară O să stăm cu ochii și urechile pe alegerile din Statele stai, Unite Stamă că zice Mihail ceva Zi, zi acolo Așa Nu mai, stai nu mai. să zi Zi acum nu mai merg microfon. Nu, no, zis la strict, gata. Nu e nimic. I-am tăiat. Lasă, nare nimic data viitoare. Da. ziceam că o să stăm cu ochii și urechile pe alegerile din Statele Unite. O să vă ținem la curent cu ce se întâmplă acolo. Iar mâine dimineață o să vorbim despre asta da. în deșteptarea. Uh, cu specialiștii, cu cei care se pricep în general uh, da. la alegeri și la ce se întâmplă Statele Unite. Unul dintre ei e Vlad eu nu care nu îi place fie. sistemul de acolo și urmărește foarte aproape. Știu eu chiar dacă ele modește nu dar să nu sunt specialist. Da. Uh, da. Bine. Asta mâine dimineață. Okay, și de de nu numai. Okay. Rămâneți uh, cu Europa FM. Numai bine. bine. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. La Europa FM. La Europa FM. Europa FM. În fiecare zi,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 Noul Sensodyne Advanced Clean. Încearcă-l și simte diferența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 Hei, hai să dau un punct Când dai masă mare, fă provizii în săptămâna XXL. surprinde prietenii cu sandvișuri cu cașcaval la cuptor, cozonac pregătit acasă și suc de portocale. Pentru mese în belșugate în săptămâna XXL, la Lidl ai solevit afreș de portocale 1,25 litri la 6,99 lei, castel o pentru cozonac 2 kg la 3,29 lei și blue Cascaval cașcaval moeciu 400 de grame la 7,89 lei. Lidl. merit să fii surprins.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 Rubrica de sănătate Odată cu înaintarea în vârf